Примітка автора Хоча Голлі тісно пов'язана з подіями новели «Якщо кров тече» з одноіменної збірки, постійні читачі та студенти, котрі вивчають сучасні події, можуть помітити принаймні один дуже серйозний пробіл у спадкоємності. Хоча COVID відіграє важливу роль у Голлі, фактично на ньому побудовано кілька сюжетних моментів, у «Якщо кров тече» немає жодної згадки про пандемію. Хоча грудень 2020 року, в якому відбувається дія кровотечі, виявився жахливим місяцем для Америки, повідомлялося про щонайменше 65 тисяч смертей. Причина проста. Коли у 2019 році я писав, якщо кров тече, ковіду ще не було на радарах. Ненавиджу, коли реальні події впливають на те, що я вигадав, але час від часу таке трапляється. Якби я міг, то переписав би, якщо кров тече заново, але це означало б переписування всієї історії, тож як ми приказували у студентські роки, граючи марафони у черву, як вже поклав, то зіграв. Я просто хотів, щоб ви знали, що мені відомо про факап. Значна частина населення Америки, можу сказати це з полегшенням, але не більшість, виступає проти вакцинації. Ці люди можуть подумати, що наскрізна лінія ковіду у Голі – євангелістика. Термін для такого роду вигадки, який я начебто полюбляю – «коробка з милом». Не той випадок. Я вважаю, що художня література найбільше переконлива лише у співіснуванні з реальними подіями, людьми з реального світу і навіть реальними брендами. Мати Голі померла від ковіду, а сама Голі – іпохондричка. Мені здалося природним, що вона має дотримуватися твердої думки щодо ковіду і вживатиме всіх запобіжних заходів – сигарети виняток. Це правда, що моя думка збігається з її думкою щодо цього питання, але мені подобається думати, що якби я вибрав головним героєм або важливим допоміжним персонажем людину, котра виступає проти вакцинації, то чесно представив би її погляди що підводить мене до Родні Гарріса. Він чудовий приклад персонажа, чиї погляди точно не збігаються з моїми. Кожен факт та історичний анекдот про канібалізм, який наводить Родні, правдиві. Хибні його висновки. Наприклад, ідея про те, що поїдання людської печінки може вилікувати хворобу Альцгаймера. Повна фігня. Родні не можна звинуватити в ретельному підборі фактів. Він явно божевільний, як Гагара. І тепер, коли я думаю про це, порівняння здається мені образою для Гагар. Дослідження, як завжди, проведено блискучою Робін Фюрд. Вона подарувала мені детальний підручник про канібалізм, але то був тільки початок. Вона перечитала трилогію «Містер Мерседес» і створила повну хронологію для Голі Гібні. Це змусило мене трохи переписати текст, але оберегло від безлічі крикунів. Я вважаю, що впорався добре, за єдиним винятком. У дядька Генрі, очевидно, були діти, про котрих історія замовчує. Робін – богиня досліджень. Віддайте належне її ретельності. На свою адресу я часто чую, що цієї риси мені бракує за допомогу з латиною, моя власна давно заїржавіла. Я хочу подякувати Тімові Інгрему та Пітеру Джонсу з благодійної організації Classics for All, яка підтримує викладання багатьох класичних предметів. Знайдіть їх через Facebook або Google. Мій давній агент і друг Чарльз Чак Веріл помер на початку 22-го року. Тугу від втрати, яку я відчував після його смерті, певною мірою компенсувала швидкість, з якою його давній діловий партнер Ліз Дархансов підхопила справу вичитування. Зокрема, з питань, пов'язаних з історією, щоб я й надалі продовжував вигадувати усіляке лейно, що вдається мені найкраще. Незважаючи на власне глибоке горе, Ліз жодного разу не схибила. Без неї я б не впорався, так само, як і без її чудових колег по агенції, Мішель Мортімер та Еріка Амлінга. Щира подяка. Кріс Лотц – мій спеціаліст із захисту прав за кордоном, і він відповідає за те, щоб про мої книги дізналися у всьому світі. Також він чудовий хлопець. Рент Голстон – ще один чудовий хлопець. Подає позови щодо прав на фільми та телевізійні програми. Я знаю його понад 40 років і вважаю не тільки діловим партнером, але й другом. Нан Грем редагувала книгу. запропоновані нею зміни майже завжди і спрацьовували. А скорочення, хоч і болючі, підхоплювали історію щоразу, коли вона гальмувала або проходила по дотичній. Кажуть, диявол криється в деталях, але коли справа доходить до моїх деталей, Нан виступає у якості Янгола-охоронця. Приємно мати такого професіонала в команді. Дякую Молі, також відомій як Злюка, яка розважає мене, коли я занепадаю духом. А найбільше я вдячний моїй дружині-письменниці Табіті Кінг, яка у всьому мене підтримує. Я не можу побажати кращого супутника життя. Табі наговорила короткий розділ цієї книги, котрий дався мені найважче. Останню розмову Джерома з Верою Штайнман. Я люблю тебе, мала. І останнє, перш ніж ми попрощаємося. Я мусив написати цю книгу хоча б заради того, щоб описати сцену, яку чітко уявляв. голі на похоронах своєї матері в Зум. Я не мав на історії, яка б відповідала цій сцені, і то було прикро, але не давав волі почуттям тому що любив Голі з самого початку і хотів зустрітися з нею знову. Одного разу я прочитав у газеті статтю про вбивство скоєне в ім'я Чисті. Не та історія, про яку хотілося б написати, але заголовок мені сподобався. Звучав він приблизно так. Всі думали, що вони були милою старою парою, поки на задньому дворі не почали з'являтися трупи. «Старі вбивці», – подумав я. Це моя історія. Я її написав, а ви прочитали. Сподіваюся, вам сподобалося. І, як завжди, дякую, що супроводжували мене у темряві. Стівен Кінг Кінець книги Читав Євген Перепелиця